Oh,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 Allahumma rizqna ilman nafi'a Warizqan tayyibah Wa, wa amlam mutakabbalah Allahumma alimna ma yanfa'unah Wanfa'na bima'allamtana Warizqna bikramatikal ikhlas Wa taufiq Wa sadad Fil qawli wal amal Ya Rabbil alamin Kita akan melanjutkan kajian ke-6 Dari Zad al-Ma'ad Karya ibn Qayyim al Jauziyah Taala. Kita mulai dari Berkata Ibnu Qayyim al-Jawziyah di halaman 44 dari kitab Arabiknya. Beliau berkata, wa kadha dika ikhtiyaruhu subhanahu lil anbiya'i min waladi adam alayhi wa, wa artinya demikian pula. Begitu juga ikhtiarnya subhanahu lil anbiya pemilihan dari Allah subhanahu wa taala terhadap para nabi ini Allah subhanahu wa taala memilih para nabi min waladi adam di antara anak keturunan Adam alaihi alaihi di sini hi kembali kepada Adam alaihi salam Wa alaihimus salatu wassalam Alaihim him kembali kepada Al-Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala Memilih Di antara manusia Pilihan-pilihan Kita kini berlanjut Kepada pemilihan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap manusia kalau sebelumnya di hari kemarin Kita membahas tentang Malaikat-malaikat pilihan Allah Malaikat-malaikat khusus pilihan Allah Adapun pada malam kali ini Alhamdulillah kita akan membahas Tentang siapakah Manusia-manusia Yang terpilih Allah subhanahu wa ta'ala Memilih para nabi Di antara anak keturunan Adam Alayhimussalatu wassalam Wahum Miatu alfin Wa Mereka berjumlah 124,000 Nabi Jadi jumlah Nabi Itu 124,000. dua puluh empat ribu dihafalkan benar-benar Seratus -benar Sesuai dengan hadis dan insyaallah nanti akan Kita bahas hadisnya insyaallah. Allah Ya yeah. Tapi yang hadis tersebut hanya yang berkaitan dengan jumlah rasul, bukan jumlah nabi. Ya. Jumlah rasul dan bukan jumlah nabi. Tapi kemudian setelah itu dikatakan oleh Nukhaim al Jawziah, waktiya ruhu arrusulaminhum dan pemilihan dari Allah terhadap para rasul minhum minhum yaitu minal anbiya para rasul di antara para nabi jadi antum juga harus membedakan bedanya nabi dengan rasul para ulama mereka ada perselisihan pendapat mengenai apa perbedaan nabi dan rasul ada yang berpendapat bahwasanya nabi Eh, tentu saja ini sepakat kita semua Bahawasanya para ulama bersepakat bahwasanya Nabi itu lebih umum Daripada Rasul Jadi Semua Rasul adalah Nabi Semua Rasul Itu pasti Nabi Tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul Berarti Rasul lebih khusus daripada Nabi dan Nabi Lebih umum daripada Rasul Karena itu dikatakan Nabi jumlahnya Tentu jauh lebih banyak dibandingkan rasul jadi bedakan. Jadi setiap rasul adalah nabi. Itu persamaannya. Namun perbedaannya apa? Perbedaannya adalah jadi ada ulama yang mengatakan bahwasanya nabi dan rasul itu sama saja. Namun pendapat ini tidak sahih. Yang sahih bahwasanya istilah nabi dan rasul itu ada perbedaan tentangnya. Ada ulama yang mengatakan sebagian ulama mengatakan Perbedaan nabi dan rasul adalah Bahawa nabi itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak diperintahkan untuk mentablignya yaitu untuk menyampaikannya kepada umatnya. Yang pertama apa perbedaannya nabi itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu namun tidak diperintahkan atau tidak diwajibkan untuk mentablignya menyampaikannya kepada umat Sedangkan rasul adalah individu manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk untuk apa? Untuk menyampaikannya kepada umatnya. Jadi yang yang pendapat pertama ini perbedaan antara nabi dan rasul hanya pada apa? Hanya pada sisi wajib atau tidaknya menyampaikan kepada kepada umat. Itu bedanya. Ya kemudian ada juga pendapat kedua yaitu sebagian ulama berpendapat bahwasanya perbedaan nabi dan rasul adalah bahwasanya nabi itu umumnya adalah mereka de, mereka mengikuti syariat nabi atau rasul sebelumnya. Mereka mengikuti syariat nabi sebelumnya. Adapun rasul mereka membawa syariat yang diperbaharui dan tidak 100% mengikuti para rasul sebelumnya atau para nabi sebelumnya. Ya. Dan uh, ulama yang berpendapat kedua ini mereka mengatakan bahwasanya pendapat pertama yaitu yang membedakan antara nabi dan rasul dari sisi wajib atau tidaknya menyampaikan bahwasanya jika antum mengatakan nabi itu diwahyukan oleh Allah Namun tidak diwajibkan untuk Menyampaikannya Maka ini Mengindikasikan Mungkinnya seorang Nabi Untuk men untuk menyembunyikan ilmu Padahal justru Tugas seorang Nabi Itu pastinya adalah menyebarkan ilmu Pastinya adalah Menyebarkan ilmu Bukan justru Tidak berkewajiban untuk menyampaikannya Ya jadi yang lebih tepat adalah pendapat kedua Yang mengatakan bahwasannya uh, Rasul Dan Nabi ada perbedaan Dan perbedaan itu adalah Bahwasannya Rasul Itu masing-masing memiliki wahyunya Dan memiliki syariat Yang terperbaharui sendiri Wallahu wallahu Wallahu'alam Baik kemudian Eee uh, Kemudian uh, ada juga pembahasan dari Ibnu Kaimal Jauziyah yaitu para Rasul wahum salatu mi'atin wa salatu ashrin Rasul jumlahnya ada 313 di sini disebutnya 313 Ala alama fi hadithi Abi Zarin al rawahu Ahmad wa bnu Hibban fi syahihi sebagaimana tercantum dalam hadis Abu Dzar yang dikutip oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kalau kita lihat di footnote. Hadis ini benar diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam beberapa tempat dan itu hanya dari Musnad Abi Dzar. Ketika kita mengecek Musnad Ahmad, itu memang memang hadis ini ke riwayat Abu Dhar semuanya Dalam beberapa tempat Dalam Musnad Imam Ahmad Namun Riwayat Abu Dhar ini ya Dalam Musnad Ahmad Dalam sanatnya terdapat Tiga perawi lemah sehingga menjadi Hadis tersebut lemah Hadis tersebut lemah Memang dalam dalamnya penyebutan Nabi itu ada berapa Rasul itu ada berapa Namun lemah hadisnya Sementara Ibn Hibban meriwayatkan dalam Sahihnya, Itu Sahih Ibn Hibban Nomor 94 secara panjang lebar, dan dalam sanatnya terdapat Ibrahim bin Hisham al ghassani Abu Hatim dan selainnya berkata dia adalah kafir, pendusta, dia adalah dia adalah pendusta. Nah ini menunjukkan bahwasanya uh, dalam Sahih Ibn Hibban meskipun nama kitab tersebut kitab Sahih Ibn Hibban. Melainkan tidak semua hadis yang ada di dalam kitab Sahih Ibn Hibban itu hadis yang sahih semua atau makbul, hasan tidak. Melainkan banyak juga hadis doaifnya dalam Sahih Ibn Hibban. Jadi bedakan antara Sahih Ibn Hibban dengan Sahihain yaitu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sahih Ibn Hibban dan juga Al Mustadrak karya Imam Al Hakim itu banyak di dalamnya terdapat hadis-hadis yang doaif bahkan doaif jid dan terutama kitab Al-Mustadrak ya. Abu Abu Hatim naslainya berkata dia adalah pendusta. Imam Ahmad meriwayatkan pula dalam Musnadnya dari hadis Abu Umamah. Namun dalam sanadnya terdapat pula tiga perawi lemah. Begitu pula dalam Musnad Imam Ahmad juga di dalamnya tidak semua hadis dalam Musnad itu semua sahih atau hasan, melainkan ada juga hadis dhaif ya. Bahkan dinilai oleh sebagian ulama ada Hadis do'if jiddan bagaimanapun kita melanjutkan lalu al hakim an-naysaburi mengutip dalam kitab al Mustadrak ala as-sahihain jilid kedua halaman 262 dari hadis Abu Umamah bahawa seorang laki-laki berkata wahai rasulullah apakah Adam seorang nabi beliau menjawab benar dia adalah beliau adalah muallim mukallam muallim mukallam muallim artinya terpelajar yaitu diajari mukallam artinya diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki itu kemudian berkata berapa lama jarak masa antara beliau yaitu Nabi Adam alaihi salam dengan Nuh alaihi salam beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab asyratu qurun Sepuluh kurun, diterjemahkan di sini sepuluh abad. Laki-laki itu bertanya, berapa lama jarak masa antara Nuh dan Ibrahim? Jadi Nuh terlebih dahulu daripada Ibrahim, kerana Nuh alaihissalam rasul pertama. Beliau menjawab juga sepuluh abad. Kemudian Mereka berkata, wahai Rasulullah, berapakah jumlah rasul? Beliau menjawab di sini, 353 dan 15 jamman ghafira Ada 13 15 315, 315 rasul 315 rasul kelompok yang sangat besar kelompok yang sangat besar Sanad hadis uh, uh, Al Hakim dalam Al Mustadrak ini sahih sesuai dengan syarat atau kriteria Imam Muslim seperti dikatakan oleh Imam Al-Hakim itu sendiri dan juga disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Dan wallahu aalam bi sini 315 disebutkannya. Itu itu hanya jumlah rasul. Bukan jumlah nabi. Walaupun jumlah nabi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang do'if. Ya. Bahkan bisa jadi hadis yang do'if jiddan. Dan hal seperti ini jumlah Rasul itu adalah hal yang tidak berkaitan dengan akhlak melainkan berkaitan dengan akidah, sehingga kita walahu alam tidak serta merta langsung meyakini 124 ribu nabi jumlahnya, melainkan jumlah Rasul di sini disebutkan 315 dan itu kita ikuti walahu alam. Jadi jumlah Rasul ada 315. Tadi sudah kita bahas perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, Rasul lebih khusus dibandingkan Nabi. Dan jumlah Nabi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Rasul. Jadi dari beragam ratusan ribu Nabi ya, atau dari semua manusia, Allah memilih ratusan ribu Nabi. Dan dari ratusan ribu Nabi itu Allah memilih 315 Rasul. 315. 15 rasul. Dan dari rasul-rasul tersebut nanti kita ketahui Allah Subhanahu wa taala di sini wa ulil azmi minhum dan ikhtiarnya iaitu pilihan dari Allah Subhanahu terhadap ulil azmi di antara mereka di antara para rasul. Ulil azmi ul uli yaitu pemilik al azm azam menyebut memiliki azam yang kuat. Dari 315 rasul itu wahum khamsatun al-madzkuruna fi surat al-Ahzab wasyura. Mereka berjumlah 5 saja dari 315. Allah Subhanahu memilih 5 rasul dan dijuluki sebagai ulul azmi sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ahzab dan juga asy dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa Isa bin Maryam. Wa id dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Wa minka, dan darimu wahai Muhammad ini pertama Wa min Nuhin Dan dari Nuh Ini yang kedua Wa Ibrahim Dan dari Ibrahim Ini yang ketiga Wa Musa Dan dari Musa Ini yang keempat Dan terakhir Wa Isa bin Maryam dari Isa bin Maryam Berarti ada lima Wa qala ta'ala Dan Allah berfirman min minad din Ma wasa bihi Nuhau Walladhi Awhayna ilaika Ilaika Wa ma wassoyna bihi Ibrahim Wa Musa Wahai sa' an akimudin, wala tetapar rokufi. Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh alaihissalam. Ya, kepada Nuh alaihissalam. Ini menunjukkan Nuh alaihissalam Rasul pertama. Disebutkan pertama di sini. Dan dan apa yang telah kami wahyukan kepada kepadamu. Ayah wahai Muhammad di sini Mu di sini kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Nuh, kemudian juga ada Nabi Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim 3, Musa 4 dan Isa 5, yaitu an aqimud din wala tatafarruqu Yaitu agar kalian menegakkan agama dan janganlah kalian tafarraq berpecah belah berpecah belah beda dengan ikhtilaf. Ikhtilaf itu berbeda. Tapi kalau misalnya Tafarruq berpercah Tidak semua ikhtilaf adalah Tafarruq Tapi semua Tafarruq itu berawal dari adanya ikhtilaf Dan tidak semua ikhtilaf itu buruk Melainkan ada ikhtilaf yang baik Namun semua Tafarruq yaitu berpercah adalah buruk ya. Jadi harus bedakan itu Kemudian Waktaruminhum al-khalilain dari lima ulul uli al-azmi itu, Allah subhanahu wa taala memilih dua, dua di sini khali lain, yaitu dua kekasih. Nah, se, se cinta se tinggi martabat cinta itulah martabat khullah Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga dalam uh, Rawdatul Muhibbin, yaitu khullah kekasih. Benar benar cintanya tinggi kepada mereka berdua, yaitu siapa? Ibrahim dan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallallahu wa alaihi Kemudian Ibnu Qaim al-Jawaziyah berkata Wamin hadha Ikhtiaruhu Subhanahu Walada Ismail Min ajanasi bani Adam Contoh lain dari Wamin hadha al-ikhtiar Contoh lain dari pemilihan ini Ikhtiaruhu subhanahu itu Allah pemilihan dari Allah Itu Allah subhanahu wa ta'ala memilih Walada Ismail Anaknya Ismail Min ajna si bani Adam Dari jenis-jenis Anak keturunan Adam Jadi Adam alaihi salam kemudian turun menurun Nanti kemudian Ibrahim pun Ismail Nah anak-anaknya Ismail ini Yang kemudian akan terpilih Thumma khtara minhum Bani kinanah min khuzaimah Kemudian dipilih di antara mereka Bani Kinanah dari suku Khuzaimah yaitu semua asalnya dari Khuzaimah dan Khuzaimah juga berasal dari anak-anaknya Isna'il alaihissalam. Ya, Bani Kinanah. Lalu summa ikhtaro min waladikinanah Quraisy, Quraisy. Lalu dipilih di antara keturunan Kinanah dan Kinanah punya keturunan di antara keturunannya ada yang bernama Quraisy. Nah Quraisy kemudian punya anak-anaknya ya. Kemudian sumakhtaro min Quraisyin atau min Quraisyin Bani Hasyim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari Bani Hasyim atau عفوا dari Quraisy dipilih Bani Hashim. Jadi urutannya Nabi Adam kemudian nanti beranak pinak jauh kemudian menjadi Ismail. Nah dari Ismail nanti turun lagi ada kinanah dan kinanah bani kinanah beranak beranak pina kemudian sebelumnya diulang lagi dari adam alaihi kemudian turun turun temurun ada nanti ismail dari ismail turun temurun nanti ada khuzaimah dari khuzaimah turun temurun ada kinanah dari kinanah turun temurun ada quraish dari quraish turun temurun ada bani Hashim. Nah, dari Bani Hashim itulah. Kemudian dari Bani Hashim dipilih penghulu anak keturunan Adam yaitu sayyidnya. Sayyid di sini dikatakan penghulu yaitu tuannya, ketuanya, orang terbaiknya. Penghulu anak keturunan Adam yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya tadi dari Nabi Adam kemudian ke bawah turun temurun nanti ada Nabi Ismail alaihi salam. Dari Nabi Ismail turun temurun ada Khuzaimah. Dari Khuzaimah turun temurun ada Kinanah. Dari Kinanah turun temurun ada Quraisy. Nah Quraisy turun temurun ada Hashim. Ya anak-anaknya Bani ha anak Hashim jadi Bani Hashim kemudian turun temurun nanti terpilih darinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam footnote dikatakan hadis ini atau kenyataan ini ada dalam halif riwayat muslim dari was wa, wasilah diriwayatkan oleh oleh wasilah bin al-asqa radhiyallahu anhu dia berkata sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar rasulullah bersabda Inna Allah astafa kinanatan min waladi ismail sesungguhnya ya, Allah memilih kinanah di antara keturunan nabi ismail wastafa quraishan min kinanah lalu memilih quraish di antara keturunan kinanah itu wastafa min quraish bani hasyim kemudian dari quraish dipilihlah bani Hashim kemudian wastafani min bani hasyim dia memilihku di antara bani Hashim Afwan di sini, Washtofa, Washtofan, ya benar. memilihku di antara bani Hashim. Kemudian dikatakan, Wa Kinana, Iddatu Quba'ili Abu, Iddatu Quba'ili Abuhum Kinanatu ibnu Khuzaimah. Kinana itu terdiri dari berbagai, beberapa kabilah, yang mana bapak mereka adalah Kinana bin Khuzaimah. Alah Kinana bin Khuzaimah. Jadi turun temurun. Wallahu a'lam. Jadi itulah pilihan Allah subhanahu wa taala yang pertama dari para manusia semua Allah subhanahu wa taala memilih para nabi. Dari para nabi Allah memilih para rasul. Dari para rasul Allah memilih ulul azmi. Dari ulul azmi Allah memilih dua iaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari dua itu Allah subhanahu wa taala memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk Allah yang terbaik. Dan juga pemilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asal usulnya dari pertama Nabi Adam kemudian turun temurun beranak kemudian menjadi apa, datang kemudian Ismail alaihi salam dan dari Ismail lahirlah jauh turun temurun kemudian Khuzaimah dan kemudian Kinanah dan kebawahnya lagi Quraisy kebawahnya lagi Hashim bani Hashim dan kemudian kelak akan terlahirlah Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik kita tutup kajian Zadul Ma'ad seri ke-6 ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian Zadul Ma'ad seri ke-6. InsyaAllah pada pekan berikutnya atau pada hari esok hari kita akan melanjutkan kajian ke-7 Zadul Ma'ad. Berkaitan dengan pilihan Allah SWT dari manusia dari kalangan Sahabat, ya, yeah. Allah Taala Alam. Kita tutup dengan doa kafar di rumah wa bihamdika, ashhadu alla illa illa Anta, asta'firka wa atubilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.